Тивись Каширін, щось нашкрябано, і повільно по складах став читати. Денисе, брате, з лейтенантом Сагайдою ми всі тут стояли на смерть. Слово за словом розбирали санітари той напис, і він уже звучав для них як щось лемдарно давнє. Таємниче, написане кимось особливим, а не цими звичайними людьми, їхніми однополчанами. Через маєток уже йшли мінометники з трубами на плечах, і збуджений сагайда вийшов їм на зустріч, як із пекла. Товариш у гвардії лейтенант рапортував йому Денис Блаженко, виструнчившись старанніше, ніж будь-коли, в роті за час вашої відсутності нічого особливого не сталося. І потім уже, дивлячись в бік, стримано запитав півголосом «Де брат?» «Живий!» Заспокоїв його Сагайда. Вуса засмалив за ніч, а так все інше в порядку. Здасть у санроту молодшого лейтенанта і нас дожене. А молодший лейтенант з тривогою опали Сагайду, бійці, як йому? Житиме, житиме. Бійці полегшено зітхнули. А я знав, що фашисти вас не вгризуть, радісно вигукнув Маковейчик. Сагайда за це пацнув його п'ятернею. Незабаром відшукавши комбата, Сагайда по всій формі відрапортував, що в його мінометній роті вибув із строю через поранення командир взводу Євген Черниш. А крім цього, нічого особливого не сталося. Комбат мовчки обійнявся Гайду, і вони пішли далі поруч. Черниша дуже. Голову в бік. Кульові. Вижве? Повинен вижити. Хоча шпортнуло його безбожно. Та хоча б вижив. Славний він хлопець. Вони виходили в поле. По збляклих тужавих луках перед ними вже пролягли свіжі сліди наших танків і самоходок. Поспішали вперед піхотинці. Окремим гуртиком чволав батальйонний штаб, розсипавшись, ішли мінометники з лафетами і плитами на спинах, наче заковані в панцир. Першим до графського будинку під'їхав румунський санітарний візок з рівною відкритою платформою. Роман, пам'ятаючи наказ Сагайди, наполіг, щоб у першу чергу взяли його офіцера. Черниша, забинтованого, закривавленого, винесли на візок і поклали поруч з румунським сержантом, пораненим, мабуть, в легені, бо кров виступала з ніздрів і з рота. — Плаженко, — тихо звався Черниш, — візьміть ось. І він, розімкнувши свою задубілу в напрузі руку, подав Романові гранату. Сліди гранати глибокими клітками повдавлювались йому в долоню. Де ви її взяли? жахнувся боєць. О, матінко рідна. Та ви ж могли, знепритомнівши. Де мій планшет? перебив його черниш. Є, є, заспокоїв офіцер Роман і став похопцем примуцьовувати планшет Брянського до пояса чернишевих діагоналевих штанів. А шинель його де, гукнув один із санітарів до Блаженка. Шинелів черниша не було. Напівголий, перехрещений самими лише закривавленими бентами, він уже починав дрижати від холоду. На тілі повиступали сироти. Їм настерка лежала в головах, зібгана клубком, вся в крові. Роман став скидати для Черниша свою фуфайку, але румуни спинили його. У їхнього пораненого була велика шанель, і вони вкрили нею обох, і свого сержанта, і Черниша. Їздовий сів упередок, передок, і ресурний візок на гумових шинах легенько покотився, прокладаючи за собою м'яку колію. Черниш лежав горілиць. Низькі сиві хмари швидко бігли над ним. Десь під самими хмарами струнким суворим строєм летіли лечутно курликаючі журавлі. «Чи знаєш ти шляхи птахів?» питав його колись Брянський. «Коли це було?» Домнули офіцер, раптом почув черниж біля себе хволий проникливий голос. Перемагаючи гострий біль, Черниш повернувся до сусіда обличчям. Великі іскристі, як вугіль, очі нерухомо світились на нього з-під краю шанелі, в якої вони були вкриті обидва. Було щось дивовижно знайоме в цих молодих, щирих, розпалених стражданням очах. Невже той? Невже той самий сержант, у якого він відібрав колись коня в далекій, переповненій сонцем і воєвничим клекотом Румунії. Роман Блаженко, провівши лейтенанта, ще деякий час стояв на спустілому подвір'ї, сумовитий, запущеними вусами. Потім підняв із землі круглу чернишеву гранату, не квапом прилагодив її собі до пояса і, відхнувши, рушив у поле доганяти своїх. Поле жило, гомоніло. Артилеристи з веселим перегуком тягнули вперед гармати, нещадно поганяючи своїх змилених коней. Поспішаючи йшла мінрота сусіднього батальйону із зав'юченими кіньми в сідлах системи Брянського. Заклопотані зв'язківці вже прокладали кабель кудись вперед. Слідом за ними з термосами по горбах чвалали ротні старшини. Невтомні солдатські годувальники. Гарячі термоси з борщем уже попекли їм спини, а вони, обливаючись ясним потом, усе не могли нас догнати свої підрозділи. «Чи далеко піхота?» – розпитували в кожного. «Там!» – махали їм зв'язківців, чисте поле, зрізане коліями танків і гармат. «Куди прийшла п'ята рота?» «Куди третя?» «Всі туди. Он указка. Казка». На погризаній сталью стіні будинку вже якийсь сапер встиг накреслити ел і стрілку. Стрілка напнулась на захід. А там, за шеренгами придорожніх тополь, у сивій осінній далечі знову вставали альпи, зникаючи верховинами в хмарах. Книга друга Голубий Дунай Полечу речі з якзицею по Дунаєві Слово о полку Ігореві. Машини мчали з гір Стояло сухе осіннє надвечір'я Барвисті ліси на схилах обабіч дороги не тільки не гасли під скісним промінням вечірнього сонця, а навпаки, розжерювались ще яскравіше, ніж удень. Шура Ясногорська стоїть у кузові, тримаючись руками за кабіну, і сміється пробігаючим золотим лісам, сміється дорозі, що шумить її назустріч. Вся земля в черхітливій багряності. На алявані біля струмка розташувались на привал бійці маршової роти. Тонкий лист, облітаючи жовтих дерев, лягає на спітнілі плечі. Один, скидаючи скатку, задер голову, і на мит застиг. Що він там нагледів? На самій верховині гори бовваніють руїни стародавнього замку. Крізь проломи в стіні з протилежного боку пробивається сонце. Трансильванська осінь до самого обрію палакотить ясними пожарами. Чому так гарно сьогодні на світі? І бійці, що покоробленими чобітьми, не по сірому камінню, а по такій чистій красі, що встилила землю. І сліди за ними такі чисті. Рота за ротою, рота за ротою, шелестіть чоботи, Шелестіть! Ви чахкали по в'язких українських чорнозимах. Ви ставали білими на Дасарабських вапняках. Ви червонились, як мідь на румунських суглинках. Шелестіть! Шелестіть! Ви варті того, щоб ступати по таких килимах. Машини летять, наче в казку. Ясний вітер вишумовою назустріч Шу-шу-шу-шу-шура-шура. Шура. Вітер шепоче її ім'я. Це він доносить слова Юрія звідти, з-за тиси, де глухо гуркочуть бої. Летіть машини, летіть. Шуми високе шосе на зустріч щастю. Щасть. Воно прийшло, як завжди, нежданно, негадано. Шура чекала його в листах з Мінська. А воно було вже тут, в її польовому армійському госпіталі, в дев'ятій палаті щелепників. І як все це трапилося? Вона затрималася в палаті, розмовляючи з тим земляком-сержантом. В кутку вусатий шовкун гомонів з сусідою про бої в горах. Шовкун. Хороший, милий шовкун з підв'язаною щелепою. Як вона раніше не помічала, що в нього таке симпатичне обличчя, такі добрі, лагідні очі. Коли Шура заходила в палату, він шурхав під своє простирадло і вже не вилазив звідти, доки ферчерка не піде. Бійці жартували з нього. Їх розважало, що він так соромиться свого не негліже, і Шура підтримувала їхні жарти. І ось під тих вусів, старанно причесених солдатським саморобним гребінцем, вилетіли тоді слова, які змусили її здригнутися. Сідла Брянського. Шевкун з лагідним спокоєм щось розповідав співбесідникам про гірські переходи. Сідла Брянського. Шура стояла надихаючи урвавши на півслові розмову з сержантом. Боялася, що це і тільки вчулося. Як ви сказали, Шовкун? Га? Про сідла. Чиї? Чиї сідла? А, сідла. Нашого командира роти, Брянського. Брянського? А вже ж його. Він сам їх видумав, коли ми перейшли на в'юки. Потім і всі полки. Я не про те, шовкун. Скажіть, як звати вашого Брянського? Як? Чекаючи, вона повільно підводила маленькі свої своїй долоні, мов готувалася вхопити те слово, як пташку. Звати? Дайте подумати. Як це вони між собою? А, Юрій. Юрась. Ні, Юрій. Юрась. Юрась. Вона все наливалася щастям. Вона вже була наповнена ним, як брунька весняна. Любий шовкун, говоріть ще, говоріть. Що ж говорити? Я більше нічого не знаю. Розгублено і збентежено дивився на неї боєць. О, ні. Говоріть, говоріть, Шолкун, все, все розкажіть, як йому там, який він зараз. Ну, який? Такий маленький, жвавий, білявенький. Даремно бійця не скривдить. Славний такий. Де ви з ним бачились в останній? В останні? Про висоту 805 чули? Скаже на висота. А рарати. Багато наших забрала. Коли мене поранило, я ще заходив до них на вогневу. Гомоніли ми тоді з гвардією старшим лейтенантом. Вони мені сказали, як одужаєш, то вертайся до мене в роту. Радо прийму. І у них ординарцем був. Так це ж чудово. Розповідайте, прошу вас. Шовкун знав усе, що цікавило дівчину. Слухаючи бійця, вона впізнавала свого Юрася таким... Як і сорок місяців тому. Стриманий і приховано-ніжний. Упертий і вимогливий до найменшого. Заклопотаний нескінченними проектами удосконалення мінометів і стрільби. Вона бачить, як він їде на коні, поміж зеленими ялинами, з біноклем на грудях. Той йде на чолі роти в кам'яних безкитнях, пірнаючи і вернаючи, яку хвилю